Ostoak berritzen ari dira, txoriak txitatzen, eta ibai ertzean geldikuden bikote batek Espainiak glotu ditu indar gu baino handiagoak bultzatuta. Patxi ezkiaga. erne estututu taizia eta lepoa hito egintzait eta bihotza eztarrian eta burua erorita doakit ezin eutsi aitsiak lotu dizkitatzak eta lepoa eta bihotza eta eztarria eta burua eta ezin eutsi eta ezin etxi. Mina miña miña miña Zaltsatez banean Ziertate Gitanigaran denborako suak Jaila birniki laenian uste Ekaitz biegundara matzagu, ez da posibleka? Ez da posibleka eta minez Besarka da estu bat Besarka da estu bat, jombar benenaren familia eta lagunei Eremi guzti onetan da. Gaurko hitz solasak jon zuretzako. Dure... Modu diku saioaren bigarren zatia zuri eskaini nahiko genizuke? Horti seta mendi si Eta emendik biru astera egingo dugu saio oso oso bat hau txez bilduz, zuri eskainia. Auretik ordeak ez, hogeita bigarreni gartza sari azitzein berdegu. Zorio naki nati. Eskerrik asko. Hey, bardin, zen andin, Zer. Erika Elizari, Josuebe Giristain, eta iratiko ikotxea, gaur mikrofonoen aurrean, ahots. Ekaitze lagunduko idazu bideratzen ez da? Jakin ya. Itzaren A.O.T. ekaitze eta iratiko ikotxea, teklatxen maian, E.L.E.R. Jalena, zikin ganan ez da zilotari, baratzen ditu. Zan ez nadiala atzeri Kaiso eta ongetorri Itakara Itzaren hau txekaitzuta iratikoikoetxea Teklatxon maian Ele der zenat... Ogoita bigarren igartza saria Gaur Erika, Jose eta Iratirekin eta gero kuku Gozo, gozo, gozo, gozo John Barberenari Kisilen zauriez, urbiltzen zure ondora, negar eta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta zaziz dira bideak. Esbehan dugaz belea, Iesbehan gaur belea, Johan zara, Isturaren errein urantz, Eta zoaz bada, Eka itza, urtengo aguita bigarna bada, Iazko aguita bat garrena izango zen. Bai, aguita bat garrena bitxia egiten da ez, e, Igartza sariak sentsazio bitxiak sortzen ditu e, urtebetelehenago saria e, ematen da edo jakinarazten da, handik ururtteebetera ba, egindako lana aurkezten da, handik ilabete batzuetara liburuak argia ikusten du, e, tarte horretan saritu berri baten berri ere jakiten da e, bitxia sentsazioa igartzzak sortzen duena. Bitxia aldi berean ederra esango nuk ez. Azken batean sormen e, lan baten prozesua e, dela esango genuez, saria e, eman proiektu bati ematen zaio eztan gerora garatuko den proiektu bati eta idazleak edo sortzaileak urte beteko. Epea izaten du ba bere proiektu hori garatu dezan. askatzen ditugu arimak askatzen ditugu arimak 2019an adibidez e, Udaberria udaberri astear Mirena Munizaren basa liburuak ikusi du argi aurten eta Udazken astera duan honetan eh jakin dugu Erika Elizarik e, bere lana dagoeneko e, emana duela argitaletxeari aurkeztu diola eta bukatutzate eman ditula bere lanak, eta aldi berean jakindugu goita bigarren e, gartza saria iratiko ikotxearen zate. Izan hau da, urte berean e, iru izen, biltzen dira lanketa horretan, e, katebegiak lotuta ondo egiten den lanaren e, ikusgai. Bai, oso ondo esan duz ezta, e, katebegiak lotuta, miren namurizarenak argia ikusi du, e, zu saritua izan zara, eta urte izango duzu proiektua gauzatzeko eta Erikak dagoeneko ba eskura jarri du bere lana eta orain pentsatzen dute edizio lanetan hasiko direla eta otsai martxo aldera ikusiko duela Erikaren liburuak argia. Erika, Erik aurrez aurre astearten ezagutuenuen orain dela urtebete inguru elkarrizketa askoeta asko, asko eskainiiko zituen erikak liburua argitaratzen duenean ere berriro heldu beharko die hausmarketa eta libururen inguruko e, solasei sei guke tartean egin nahi diogu kuku txiki bat e, Erikari ez ditugu aurreratuko liburuak e, dioenak eta liburuak kontatuko dizkigunak baina 1 millio mil prozesuaz e, galdetu nahi diot, Ba, aztera noan esperintzia honetan ere baliagarria izango zaidalako, ba, bere esperintziaren berri jakitea, ez da gaitz? Ba, zalantzarik gabe. E, azken batean, sortzaile hon lana oroar bakarrean gauzatzen den lana izaten da ez. Eta tarteka bada ere komenida beste batzuekin, sentzazioak, hausunarketak, burubideak partekatzea ez, eta zeresanik ez, ba, aurretik, Antzeko kezkak edo buru bideak izan dituen norbaitekin. Ogeita bat garren, igartza saria jasozuen orain dela urtebete Erika Elizarik, zendabalitz proiektuagatik eta urtebeten ondoren lanaak enregatuak ditu argitaletxeari. Erika Elizarik, gaixo eta ongetorri, itakara. Kaixo, egunon, pakitoz ondo entzumo zaitan, eh? Baina, la, bueno. Primera, primeran, momentuz vale. primeran. Eh, Erika, eh, zorionak, orain dela urtebete jasozen noen sariagatik, eta zorionak eh, lanak txukun eta oso txukun eta ondo eh, denboraren barruan bukatu diluzulako. Oh, bueno, da, denboraren barruan entretatizatuain txukune, oso txukun, no, ikusin barco da. Eh, ja. Oriana Eskerrik asko Erika. Begirada atzera botata, begiak atzeraantz e, saltoka jarrita, eh kontaiguzu sentsazio aldetik, sentipen aldetik. Orain dela urtebete iraian, ze sentipen zenitun, eh oraintxe 2019ko iraian, ze sentimendu dituzun eta tartean nola egin duten gora eta bera. Erikaren uh -huh. emozioek Literaturali lotuta. Baina, ideaz irailan, bi emozio oso da ezberdin, hain patuko nintuzke, bat, bat lehen dizi Xabierren deia jasotakoane poza, eta imaginatzen dutzuk eta iberdina sentituko zenuela, eta ondoren behin saribanaketa eginda, eta prentxan agertu ondoren, kriston presioa, ez? E, tarte txiki hortan Xabierren deia jaso eta sari saribanaketa hartan zeuden egunoetan, lasai ego nintzen baina batean, ba, egunkaritan agertu zen momentuan ba kriston presioa sentitu nun eta bueno hortik aurrerako hor ba bai goraberatua ez ba, momentu baten e, oraindik urrut ikusten duzu entrega eta hor lasai baina gero hurbiltzendoan henean ba aiama aiama haudalaia aia definitiboa ez hori orain la porterne E, Erika, e, idazketa aldetik, e, nolan antolatu du zure burua holakotan asko azpimarratzen da, babada sarituaren e, bigarren liburua edo bere len esperientzia ta bere eleberria. E, hau da literatur munduan ba e, modu luzeagoan eta modu sakonagoan egiten duen e, lehen sarrera. E, Ala moduz perfilatzen gaituzte edo deskribatzen gaituzte, Erikak urteak daramatza sormen lanetan ikusen Zunesko eh, alorrean be, bereziki eh, aur literaturan ere saiakerak egina, heldu eh, literaturan lehenengo ekinaldia zer moduz sentitu zara zeure buruarekin eh, papelaren aurrean, pantailaren aurrean? Ba, ezagiteia izan eh inseguridade askorekin, ez? Eta eia esateko ba komplejo asko etorri zaizkit eta nik horri egin berri izan dio, ta horrezakiztan ehi pasatun zaien. Baina, bueno, imaginatzen dut egongo girela ba, nire perfileko idazle gehiago eta, bueno, zait garrantzitsua da hori ere erakustea, ez. Ba, ba ez beti idazlaren irudia bada norbait segurua dana, ez, edo irudikatzen atzen dutzu beti ba, bede buruaren oso jabe dan norbait. Eta, bueno, iritzezait, ba, jendeak entzutea, posible dela zerbait egitea, ba, enxugutera asko kita, ba, ondu dagoela. Eta nire kasua, oizera eta. da. Naturala da hori ez ezta askotan hizkutatzeko e, joera degulako bertindu literaturan edo edo bizzako alorrez berdinetan ez, badirudi irudi ziur bateman behar degula egiten degun horrekin eta denok izaten ditugu ez modu batean edo bestean maila batean edo bestean e, barne borroka hoiek barnezzirrara hoiek barne inseguridade dade eta askotan e, ba, bi aukera ditugu ez horiek natural diren bezala e, azaldudo edo estali ez eta... Eta bueno, garrantzitsua da esaten duen zuen bezala, ba, bakoitza sentitzen ari den hori, momentuan, momentuan, e, azaleratzea. Nola antolatu da, Erika, e, iratik ba! gehienek galdera hori egiten diote, eta orain nola antolatuko zara egiten dituzun, eguneroko horretan egiten dituzun, e, e, bete beharrak, nola antolatuko dituzu zerbait gehigarri hau e, e, ondo osatzeko. Besteak batera utzi gabe edo, besteak albo batera utzita edo... Unut. Ba, nerekasun ustu gaina, jari gero batzen dunean bi jabeteko orbanekan, eta orduan, ba, uste neregoara igual partikulara ezundelaredua hioz. Ba, ere eh, nuen bere alakoan iratzi, pixka bate gelditu egin nuen iratzketa eta batzeneko segi jabetetan edo eman diote egin iratzi dukeiago. Orduan bon, ustu didegora ere, desberdinetzen dela ez. E, Aurrokoan aia ipatzen zenon, saiatu botinela, egunero egunero eskaintzen denbora tarte bat. Eta eia esan hori duitzen denbora proposena, baina, baina bueno, gero norbere egoerak ere, ba, ez du berre isakaz. Zan erika espan, ba, ba hola izan da. Uh -huh. e, proiektuan, Erika, paper gainean eta buruan, eun e, bidaiari zenituen, e, uh -huh. e, gazkin batean sartu zenituenak, zentabaltz e, titulupean e, gorabera asko izan aldituzu buruan zenioen e, horrek gorabera asko izan alditu gero e, azken emaitza horretan ba, ba, ezer argitu gabe eta estegu ba. aurreratuko liburuak e, ze esango digun eta zer eskainiko digun irakurloi baina e, aldaketa asko izan aldira ba egia izan asirako asmoak e bete ditut, uste dut, baina amaierak bai lan gehiago eman dit eta bi bertsio egindar izan ditut hasieran pentsatu nuenak ez du oso funtzionatu azkenean eta bestelako amaiere bat eman diot azkenean. Freskatu guztu konta iazu, e, e, irakurlei proiektuak zer aurkezten zuen eh oker ezpanago ehun e, e, bidaiari hoietako zazpidetan jarri behartzen nuen bereziki fokoa eta pixka bat eh egazkin e, e, horretan gertatzen ziren momentuan gertatzerazi joa zenen egoerak eragindako sentipenak eh ezagut e, papereratu edo konteguzu piskat e, zertzen proiektuaren hasira e, behintzat bai hori da biapuntua ez, dukazan duzun hori xe beraieke gazkin baten barboan daude, gazkinan markian jartzen da, baina irretatu gabe eta irretatze piztan bertan e, bidaia eten egiten da, ba, abixu baten jasotzen dutelako, arazo tekniko bat dela edo, ba, e, tarte baten e, geldiogon barko dutela eseten dite. Orduan egoera horrek beraien buruetan piztuko ditu konversazio batzuk ez, arneizketa batzuk eta hain zuzen ere hori izan niklandu lan duna nola gure buruarekin asko egiten dugu bensatunik bai, eta ingurugazu minere inguruko batzuek ere hori aitortu dudate, orduan hortan jarri nahi nuen zokuwa. Eta baita ere ez bakarrik e, gure buruarekin egiten dugula, baizik eta askotan gure barruko agotxorrek eramate gaituela, ba, iraganeko eta atorkizuneko pentsamendu batzuetara, egoera batzuetara, eta behar bada gehiegi pentsatzen dugula. Ez nuen karte diem nola bat egin nahi, ez dute transmitizu nahi ba pizi gunea eta oraina eta horri etan ere lugu da. Eta bilatzen nuen azan, hausnartzea, ba, ea batzuetan pentsatzak honegiten digun edo. Ez. Uh -huh. e, nik irakurri nuena eta horren berri jakin nuenan, oso e, kontakizun bisuala. eragina izan du? ideia honetan eta sormen lan honetan eragina izan duta zeurraski ezin bestean, ez? E, erikaren e, ofizio ibilbideak? Ba, baiet, ustedeu askotan telefin baten barban daudela dirudi, ezta? Osorrixa da oso erisada, telefin baten formatuan irudikatzea edo antzeslan baten itxurako zerbaitean, agian liburu batean baino ori hala da bai. E, iraia da liburua otsaia inguruan otsaia martxo tarte horretan er argitaratuko da. Tartean zer eta gero aurri ikusten duzu? Barkatu? Tartean tartean Iraietik otsaira bitartean zer eta liburu argitaratuta ondoren zer zer aurre ikusten duzu? Ba, orain iru hitze sai lasaitungo naizela, otsai erabitartean, e, hortan sartuta ibili nahi ez azken eta ustuz ondo etorriko saidala etienen albi hori eta ondorengoa ba orbitasun hongiekin eta eta bai ba einbatean presioare bai ez gauzkenean zendeak irakorriko ulako polita izango da noski, eta ezugarri gustatuko zaite herriko elkar dendan liburua ikustea baina liberen ba inevitable iritzo zaite ba orbitasun puntuari eputzea Ezez ez alantzarik egiten Erika Polita izango dela, zuretzako oso Polita, e, beti egiten den galdera, eta eta gero zer Erika helduko dio, mm -hmm. etorkizun hurbil luze erdi batean berriro, ba, literaturari heldu, eta beste saialakera bat egiteari helduko dio? Ba, eia zangustatu Polita idake, baina aliberen ez ziot nere buruai presio hori ere jarri nahi, eta, bueno, ba, atortzun dena atortzun dela ere, ondoartuko da. Ez taqat eh oxesioamirik erez e, bide horretan jarraitzeko eta ez diet nere buruari muga hori jarrenaiz, sentitzen dut ba, aldatu eingo lukela sortzeko prozesua, ez? Mm -hmm. e, Erika, igartza bitarteko polite izan da elkar ezagututa elkarrengana eh hurbiltzeko eta, bueno, e, aurrerantzen ere modu batera edo bestera izango dugu elkarren berri ta hori ere polite izango da. harreman berri bat. Bai, bai, bai, hori da, zortean, zudean, eta disfrutatu. Ez asko, Erika eta Otsaia martxora biti arte arte. Orduan ere izango duguta elkarren berri, besarka da hondibat eta gozatu no, du. Jo abur, abur. Aioh. Gero itzen godeu lasaia hogekaitz, baina egia daerikak kontatzen zuena igartza sariaren berri orain txasteonetan jakinda irailaren amarrean, ikusi du argia berriak, ogeita bigarren igartza sariaren berriak, e, nik neuk banekien abuztuaren ogeita zortzitik, eta toarte hori nahiko, nahiko lasai lasaido deskonektatuta egin dut orain jakindenean eta inguru hurbiltzen zaizunean zorion eta saltzen dizunean jo irrikaz nago dagoeneko ba hemetik urte betera urtebetete erdira argitaratuko den liburu hori irakurtzeko irrikaz nago bat e, erori egiten da pizkate zerutik lurrera oinak lurrean jartzen dituta esaten du aiba eh badet ardura bat badet eh erantzun dizun bat e, zerbait ederra eta polita egiteko batez ere neurure buruarekin eta baita ez e, irakurle horrekin ere eta orrasten dira urduritasunak eta presioak eta tentsioak eta e, beste bizfairu egun utzi hoie denei lasaitzeko eta burua iraba lasaitzen denean jarri egin behar. Lanean. Bai, nik uste oso humanoa dela, ez? E, sentipen hoiek oso humanoak direla, orain pozik, orain urduri, orain presiopean eta esan duzun bezala, ba, jendeak e, igartza bekaren irabazlearen berri izan duenean, bai irabazlearen berri eta proiektuaren berri izan duenean, ba, normala denez, espektatiba batzuk, ez? E, Sortzen ditu eta jakin min eta irrikabat, ba, liburua eskuartean izatekoa. Eta aldi berean, politia da, zuk lagin bat solik aurkeztu e, dezulako lagina eta novela izango denaren e, proiektua, ez da, e, buruan izango dituzu, hainbat ideia eta nondik norako, baina polita da, e, zuk daukazuna eta etorkizuneko irakurleek buruan dutena, ba, ez nola ustartuko den edo zebide egingo duen bakoitzarenak ikustea. gartzasaria beaingo udalari elkar argitaletxari eta kaf enpresari esker eh, antolatzen den eh, bekasaria literaturaria baita bad maitat zendek hoxe maita... begiristaen kaixotan getorritak era e, eunon eta eskerrik askoiratik eta e. ekait Kafeko euskal arduradun Zarelako zaude hor baina ez horregati bakarrik eh Joseren inplikazioa eh, doa ezta Joseren eh afizio da literatura eta Jose Begiristinek eh, izugarri bizi du igartza beka bai bera eta baita euskal literatura ere orokorrean eh, irakurle gisa eh, literatur taldetako irakurle taldetako kide eta dinamizatzaile eh, gisa eh maite du josek eta gozatzen du literaturarekin eta kaso enten euskal literaturarekin eta ezin bestean e, igartza sariarekin eta berak ematen dituen emaitzekin aurtenkoa aurrekoan e, sorte hori izan noen zurekin e, donostiara elkarrekin e, joateko sorte izan genuen e, gurekin eraman genuen edo eraman zenuen zuke loinazak irrekazetaria eta solasean e, joan ginen eta kontatzen zen digun ez da aurtenkoa asta hitamiru eta 14garrena da eta noan aldira urduri jartzena ez eh? edo halako tximeleta zirrera batzuk eh, izaten ditut. Kontigo zu pizkoak Hoxek nola bizi duen eh, igartza saria barritik eta kanpotik. Bai, ba hor digoza ez, eh, esan duzu ni ba zerbaitek betetzen baldimana hori oso beandua sinitzen e eh, eh, leitzen, ba esan dizute ba 18 urtekin edo alfabetatu nitzen eh, eta bueno igartzari dagokionez eh igartza beka dala eta katxek egiten duen gauza bakarra da diruz lagundu eta baino, gau, bertatzen zait, e, niri, niri tokatzen zait, e, bertako eskala teknikarian izan eginen kathen arpegi jartze hor, baino, gau, netzat, e, ikartzadeka oso oso berezi da, zuk esan dezun bezala, ba, urten ditan, baten noain udazkenen e, irabazlearen berri ematea tokatzen zaigulako, eta udaberrian aurreokoaren liburu e, e aurkeztea eta orduri noski baiez baino eske aurke bai, aur, aurtengo oso berezi izan da ba, esan esan eingo dizut esan dizun dezerat esan egingo it hemen ere ba e, tokatu zaidalako lehenengo aldiz ba oso gertukoa den bateen girabazi e, dola jakitea berarekin jatea eta, bueno oso ondo ezagutzen duan diratik irabazi izanak ba ba bai zigarra sortu dit badaki delako eh cepaimai eta e, ze ardura hartzen duten proiektu hori saritzen dutenek eta ba, bueno, ba, ba publiko ere gaur ere berriz ba honak irati, eta, bazer, ba horionak eta pa zerban nerezat pertsonalki ere jo hititzaengatik eta aste artean eskaini zenizzkidan, e, bai barrutik eta bai kanpotik publikari begira eskaini zenizkidan hitz e, guztengatik aurtengo irabazlea oso ondo ondo ondo ezagutzen e, duzu, e, baina azken urte hauetan e, saritu izan direne, E, gazteak, e, gizon eta emakumeak neskatamutileak, gertutik ezagutzeko aukera ere maten dizu horregoteak. E, batzuk pixkat gehiago ezagutuko, ezagutuko zen dituen beste batzuk ezain beste baina guztiengana e, modu fus, fizikoan peintzat hurbiltzeko aukera eman dizu eta gero noski horien irakurle bihurtu zara. E, sortzen da harreman txiki bat, konplizitate txiki bat? Bai, e, e, noski batzukin Beste batzukin baino gehio, baino zuke esan desun bezala, ba, e, joan zen aste artean, zurekin neonitzen bezala ze, ba, gau, pentsa, irabazlearekin bi alditan egoten ez da. Ni, lehen esan dudan bezala, aurrena irabazti duela derri emateko, eta gero ja liburu aurkeztu duen, eta e, bai, e, nik inundik ere ezagutzez nuen jendea, E, ezagutu hor, eta gero noski, beraien liburu horiek e, irakurri, eta ez, e, liburu horiek bakarri, baizik eta normalen, igarztasarie irabazio dutenek, ez dute izaten e, bat eta azkena liburu hori normalen aurra zeiten dute, eta tozkite buru da, ba, Ider Rodriguez bat, eta e, jende pillo bat, e, eta horietako batzukin besteik ez palin bada, e, no esan bizutu, basare sozialetan eta badete gutxieneko harreman bat, bai. E, Eztete bat bestearen gainetik jarri nahi, eh, baina datozkituen eh, harrapaladan eh, igartza sariaren baitan ezagotu ditu aldan, idazle oso-oso gustokoak diotu zezkidanak eh, gerora bai. Hogeita mausturte betetzeke dituzten idazle edo idazle gaien proiektuak saritzen ditu eta hoiei ematen die bide ba, eleberri bat, ipuin bilduma bate argitaratzeko, ze zekarpen egiten dio igartza sariak, e, Jose Itakurlearen ikuspuntutik, ze karpen egiten diga gartza sariak euskal literaturari? E, bueno, bat eh inungo zalantzarik gabe ta nik uste dut garrantzitsuena eh ba kafen ikuspegitik egin daitekeena da aukera ematea seguru asko e, beste erabatera e, argitaratzatik e, izango ez luken jende horri azken batean e, da e, aukera bat ezzuk zure proiektua ez zure asmoa eh norbaiten esku e, usteko eta badakizuna urtean bain, osea urtean e, bat gutxienez esaritu eta liburu bihurtuko dela. Nikuzenet beka batek eta ez e, igartza bakarri, beka pillo alare, e, bueno, pillo nere, nere iriziz e, oso gutxi, baino, e, aukera hori baliatu alizatea nentsak hoiz da, hoiz da muinez e, igartza beka zerbait naboa ke da gerora esan dizut oso idazle onak izan direla, e, baino, behar bada, igartza badu badun meritu hori, kakotxa garten esan dana, badezu, bajende hori ezagutu aratzi izana, ez? Ez da zure kasua, badezu, lehen ere badezu, li bat, baino, bueno, zuri ere, asko lagunduko dizu e, igartza beka hori da hori da, zirut bat, babes bat eta bultzada bat e, ematen dizu, ez? E, Epa imai objetibo batek, e, oh, baina, bueno, lehen, Alegin horretan behintzat e, ikusidulako zerbait e, ba, aurrera tira egiteko e, modukoa e, Jose, igartza liburu oso oso oso onake eman izan ditu, eta horren erakuskai ba, ataungo irakurle aldea kurriko saioan, Bandhofen e, Ia irakurriko duela bere garaian igartza sariaren bidez, bekaren bidez Unailorriegak eidatzetako eh e, liburu ez argitaratu zen eta hori da aukeratu duzuena e, urte batzuk pasatu dira argitaratu zenetik, baina ba. arrastoa utzi du irakurleona artean eta horregatik maitekiro Josekori aukeratu du urriko saiorago. Bai, eta aitortuko dizu gauza bat, e, bueno, mundu guztiaekin, baino nik ataungo ocho irakurleak taldean etzaiz gustatzen ni neu izatea. E, zein liguru proposatu ez, nahiago dut e, taldeko beste kidek izatea edo gutxienez ez txandaka ez, ez stadia izan e, ez ni edo ez beste pertsona bat beti berak esaten duena baurrengo e, irabeterako hau irakorriko deo baino, hain hona itortu bardizut, berai ebadak itelako, nik banuen kapritxo bat e, liburu hau e, ata ungo irakorreleoke irakurteko nik e, bere garaian zuk diozun bezala, igarza beka irabazi izan adena itzakein irakorri nuen, gerora izan nuen berealdiko zortea, unai e, lorriaga bera, e, dergarako iazel eskolan e, ezagutzeko, eta bigarren aldiz irakurri nion e, liburua, eta ni banuen hor e, gogo bat, beste liburu batzukin ere bai, baina honekin banuen kapritxo bat nahi dudalako e, ata hongo nere Kide oiera ke kide horiek irakurri azaltzen e, liburu hau eta alase izango daueu hau, hau irakurriko deu eta ja naiz 3 aldiz irakurtzen leengo azpimarras gain badakitekaitze horrengo dasarre nere liburuko azpimarrar fina zaino bai badakite paserruzi izango dela berri bere 3 aldiz irakurtzari liburu hori bai Beti topatzen dizkiogulako liburu bati e, keinu berriak edo e, esateko modu berriak, iskutuan zeuden e, e, irriparre berriak aurkitzen dizkiogulako liburu bati irakurtzen dugun, aldi berri bakoitzen ez da? Askotan ba. egiten du joxekori, behin baino gehiagotan irakurri liburu bat? Bai, hai, a berki ez dizut esango hiru aldiz, eh egon daiteke liburu bat izan dezaket hiru aldiz irakurri dana, baino bi aldiz asko liburu asko irakurri ditu bi aldiz, bai bai, bigarren irakurrialdi bat, bai bai, asko asko. Eh, pasa pasakarrapatu dugu Jose bidean, eh Badaramazu bai. libururen bat? Bai, bai, bai. <laughs> bai. ekarri e, e, ditut e, bi liburu bate bueno hasi hasi berrinitze eh, aitortu no jende gozin horren goi berrin eta hasi naiz eh, Juan Mari digoen derbi, derbi dekin, eta gero ani naiz irakurtzen eh, gaztelaniazko ez gomendatu dieten gaztelaniazko beste liburu bat bai bai e... eta hori bik ekarri, tonea, ez karrit honea astitjo dignos direituko baina badakiz honi liburu bat baina hori hori akortzen diño baliere handa bai Bi eguneko asteburu pasa poltsa oso oso txikia baltiz eta tokirik ezpalego kantzonzio eta liburuetarako etxan zeutzeko zenuke? Ba, ba, gure, ba, ba, ba e, kanzon zidurik gabe erabi, idilei, teke praka badin bai, txuzu, baina liburu bat behar ez ondo bai, beti liburu bat, beti ondo bai, horia lehen esan dizut eta jenden entzatuko do, nik txiki txiki tatik irakurtzen nolat, ezte egien, nik e, Franko garaiko ikasketak egin nituen, behartutako liburu gutxi batzuk irakor nituen, eta gero goierriko euskal eskola Garai haritan esan dudan bezala, ni berandu alfabetatu nintzen, nire ikasketa guzti gazteran ez zantzirelako, eta oaintxe puri-purian berriak eta erabili dituen, e, ba, eguneroazten dalako, el-saxelen, leturiaren e egunkari ezkutua, hori izan ziren, nire euskar literaturako sarrerako lehen lehen liburuko ezek izan ziren. Jo aste buru onona pasa, mila-mila esker beti bezala ondoan egotene jakilagatik eta modu oso gozoan e, babes ba eta bultza hori emategatik bai aste artean eta bai beti bezala, bai menxe, uin ere. Eskerrek asko da ondo pasa aste Ni Mila ez eta eutxi, eutxi ikene izabete noi benetan. Aio, Aio ondo pasa zuen ere. Zemba, pena, sea, tigaro, de rio, sea, de momentu bat meti Eskertzen dira ezta gait zalako momentuetan e, urduritasun, tentsio momentuetan diot sari saribanaketaren, prentzaurreko momentu ba bai tentsio duen hoietan urduritasunekotan ardura bat badezulako ba eskertzen da, ez? E, ba ondoan Babesten zaituen eta ba, zurekin ondo sentitzen dela badak izune izatea. Bai, zalantzarek gabe, eskertzen dira e, behar ditugulako, ez? E, guztiok behar ditugulako hitzak, ba, maitasunitzak, keinuak eta ingurukoen babesa. El Festak, hartu gure firma lagunena gurrik Verona. Ondo pasaja. Aldegin zautan politan intzanez. Maitia galdegin zautan politan intzanez. Polit, polit intzela paña. La rua bel Bez, maitia galde Bueno, batzutan tokatzen da Echerikonez ni horretaz zu hemen Gaur ala tokatzen da maitia galde inzautan premunin zanez premu premunin zela baina Echerik ez Ogeitabi, irati. Ogeitabi pelotariek oso zenbaki kutxuna izaten dute. Bai aurrekoan aste artean biek italdi izan genituen, goi donostian izan nintzen elkarreko dendan e, prentxauruko emantzelako, eta bertan emantzen lehenen goz jakitera ba, sarituaren berri eta proiektuaren inguran itzein behar zanuen, Bueno, izen an elkartu ginen eta bakarmatia aipatu nion e, egin dugu hogeita bigarren tantoa. E, Zoionez, ez da partiduraren amaiera izango uste igarza igartza osasunonean dagoela eta eta la nahiko nuke ez, luze bide egiten jarraitzea ba, beste idazle gai eta idatzen nahi duten gazteei aukerak ematen jarraitzeko baina, bai, hogeita bigarnari e, tanto egin diogu hogeita bigarren tanto egin dugu duuta eta sortez, Eta oso pozinago errati, ba, nik eman diot. Azken pelotaka dau. Hogeitabi, urte asko dira. Urte asko dira eta zuk igartza beka, bertatik bertara bizi izan duzu, erriko beka delako, behasengo, igartza beka delako, eta herritik eta herrian oso oso maitea dugulako literatur zaleok. Zuk irati erritar eta irakur lebezela nola bizi izan duzu. Ba, gertutik eta eta distantziatik, e, ez dakitzen txazioa pixkat, berezia da, igartza bekak lortzen duelako e, oi hartzuna Euskal Herriko txoko guztietan. Kasualitate da gu behasain darra gara, e, orain, e, aste iruñan pasatzen duguna, arrene, behasainen daramatzago bizitzen e, urte asko-ta asko, eta, eta bekaren erdigunea, Igartza sariaren erdigunea behasainen dago alde hortatik gertu bizi dugu eta noski e, irakurle gisa eta irakurle taldetako parteide gisa, gertutik bizi dugu baina a, aldi beran estetinez sentitu m, beka behasainena balitz e, bezala ez e, behasaingo apropioa den leiaketa bat balitz bezala iruditzen zeralako lan handia egin dela E, ba, ipatu bezala Euskal Herri osora e, zabaltzeko ez eta hoi hartu nahundia du ba, esan bezala edo e, txokotan eta bueno, ba, sarituak izan dira hemengoak eta, eta hangoak baina azken fina nebitezen edo gertutasun, gertutasun hori eta ipatunen aurrekoan ere ba, e, eta guk urteak daramatzagu eta urteak dara matzat ba, idazten ez eta lehiak eta batean parte hartzen eta bestean parte hartzen askotan egin izan dugu ere ausunarketa hori behasen ere alegin batean egiten da eskola mailan, E eh... Aspaldi sortutako leaketa indarrean mantentzekoa eta eskola, eskola ikasle asko izaten dira sarituak eta horre lan handi bat egiten da. Eta ez dute zegoen e, salto handi egia bea bertan, e, leak horretatik igartza bekaraino herritarrei e, begira eta eta ho bueno, iidatzen nahi duten hoei begira. ez tartean faltan botatzen genela ba, ba, leaketa xumeago bat edo hainbe erainoko ardura edo erantznkkindtuna e, eskatzen ez duen leaketa bat E, bai, gertu gertutik bizizan dut, e, inbidia punti batekin ere, bai, bere garaian, e, orain dela mar bat urte egin nuen, e, alegin bat, e, asko beten inuena, eta eta nere idazteko estiloan e, mugarri bate izan zena, saririk zuen e, atera, baina konfiantza asko bat zidan, eta ura izan zen e, lehen alea Gero 2008an argitaratu nuen Andraiz Eura lantzene azteko ta egiten hasteko Eta hor dutik e, ba, presente izan dut, baina iniz ez dut ikusi neure burua, horretan e, murgilduta aurkeztu e, behar horrekin eta hortik zerbait egiteko behar horretan ez dut ikusi eta konturatzerak urteak pasadira. E, idatzi nahi bat beti egonda. Ez igartzari begira, bestela ere ez, idatzen nahi bat, denbora eskaini behar diote e, modu serioago batean, modu sakonago batean, luzeago batean idazteari, idazteari ez bai ditutze, baina ipun txilaburak egin ez, ipun motzak egin baina beti badago hor nahi bat, e, kontatu nahi bat ere badago, kontatu behar bat gai gaionetaz, hartaz, eta maiatzen guru horretan alako batean tonto-tonto neure burua erekin izketan jarri, eta tonto-tonto zure buruarekin erekin jarri, eta konturatu ginean, hai ba, hogeita mabosturte betetzera noa, eta orain bai doboi, e, nahi du ez nahi azken aukera litzateke. Datorren urtean, damutuko naiz nahi izango ez du dalako igartza bekaran eure burua e, aurkezteko beraz e, Egin nahi badut zerbait, alegin bate egin nahi badut eta neure buruari eman nahi baldin badiotik hartzan egoteko aukera, zi, aukera ematen go diot, e, aurkezten baldin badu zerbait, ba saiatu egingo naiz eta alajarri nuen e, burua zurrunbilo batean martxan eta eta hala aurkeztu nuen e, neure burua. Kasualtatea dira eta bueno, horri era iparmen egintzaile batean eta bestean ez da lehenengo beaz eindarra da lehenengo goi herritarra E, baigartza saria irabazten duena jakita baigartza behasaindik sortzen dela eta bueno hori pozgarria da eta pozgarria da behikus da balioan ba, jartzen duela hori e, bai hosiek, bai behasaingo alkateak, aitorrek eta eta jenda postu egiten dela ba, batetik e, gertutik ezagutzen autelako, tan ere ibilbida gertutik ezagutu autelako eta eta bueno ba, ba, ba ere honen aupadutelako ta badakitelako e, hau handia dela neretsat eta poz horrekin bat egiten dutela ikustea ba ba bentapozgarri da neretsat. Lehen goierritarra, lehen beazaindarra, baina azken urtean eta azken momentuan aurkeztu zenuen e, zure proiektua azken azken azken momentuan. Egunean bertan Bai, e, teknologia berriak ez, e, e, eta oso modu ofizialean behar duen bezala aurkezteko moduak sortzen nahi dira e, lehiak eta proposamene ez berdinetan, e, elbide elektroniko arruntaz ezin lanik bidali, postaz ere eskura uste aurkeztu behartzela udaletxeko bulegoan, E, larun zen edo azken epemuga, beraz larun batean e, udaletxea itxita, ostiralean e, aurkeztu behartzen eskura e, horrek suposatzen zidan e, aste betelenago bukatu beharra astea ba, iruñean pasatzen detalako eta, bueno, propio torninkekenea aurkeztera baina, bueno, beste egiteko batzu ditugu eta ezin propio eskura ematera etorri, e, goierri aldera, behasain aldera eta, bueno, e, modu elektroniko batean, ba sinadura elektroniko bidez eta aurkezteko modua bazegoen, neure zalantzak nituen asmatuko tenuen, saiatu nintzen, e, bueno, ordenagailuak batzuetan e, baditu bere e, katra milak eta guztara oso abilak eta eta bai nahiko itota eta larri ibili nintzen, e, ba, lagun bati, ezagun bati, eskatuz E alagunduko tezidan bere bidez, ba, egin beharreko guztiak e, e, egiten. E, eta bueno, e, alakoetan ba, anekdota bihurtzen dira gero, e, momentu tentxion, momentu hoiek. Azken batean, e, lan nadagoneko bukatua adezulako, E, sinisten dezulako egindezun e, lan horretan iruditzen zaizulako ondo borobildu dezula eta pena sentitzen dezulako ba, alako e, atzera aurrera baten gati aurkeztu ba, ezin izana. ez. Eta orduan egiten dituzu aleginak eta bi ba, zure lan hori presente egon dadin eta egon behar duen tokian egon dadin. Bueno, zorionez, e, epearen barruan, E, lana aueztera aurkezzteko aukere izan nuen eta eta zorionez ba. egia esan ustet horrelakoak mila gertatzen direla. E, mm -hmm. e, saritu ondoren bat eta beste kontatzen hasten denean e, nolako goraberak izan dituen lana bukatzeko edo lana aurkezteko edo ordenagailuko panteia e, baten her horori eginza jola, eta lana berriro e, ezagit, garbira pasa behar izan dela eta nolakoak bueno, mila izaten dira kaso honetan ere baain irriparerez zabaz ez, ez kontatzen dugu. Ba, bueno guri ere estutu zigula pizka bat denborak eta moduak bidali zenuen lagin eta proiektuarekin gustora eta asebeteta baina tartean baziren beste 15 proiektu ederra da hori ere ez jakitea bain beste lanen artean zeuria izan dela bai Saritua. bai eta bueno ez gara ezagutsera iritsiko beste lanak zeintzuk diren eta zer dagoen beste lanen atzean baina aurre ikus dezakegu oso oso lanonak direla, hogeita e, 22garrenez eh alditan e, e, ikusi du argia e, igartzak eta 22 liburu baino gehiago argitaratu dira, asko dira, e, asko edo bat baino gehiago dira eh bi liburu argitaratu dituzten eh deialdiak, ba E, ba, bueno, bilan osoon ikusi, bati sari eman eta bestearia ipanbena eman diotelako, ba, liburua aurkitatzeko aukera aukera emanez. Aski frogatua du e, igartzak urte-zurte e, maia hondiko e, sariketa dela, josek aipatu duen bezala, e, ba, idazle gai, idazle ikaragarri onak e, saritu izan ditu, gero bide ikaragarria egiten ari direnak eta egin dutenak, eta horrek e, ematen dio alako e, garrantzi bat, ez? E, e, sariketen artean, eh ba, sariketa potoloenetako bada igartza, ba aurkezten diren lanek maila oso ona dutelako eta hori ikaragarria da baurten ere pentsa dezakegu nire lana bestelan oso onena artean zegoela eta epai mailak ba izango zituela, ez? E, beti zatem dituen bezala lan bat saritzerakoan ba, bere zalantzak Balan makoitzak bere ezaugarri oso ezberdinak dituelako eta azkenan epai mailan bat oso subjetivobo delaako e, oinarrezko puntu batzuetan denok egiten dugu bat e, idazkera aberatsa izan behar du euskara aberatsa izan behar du baina behin e, proiektuaren gai motetan eta sartzen garenean eta bon bueno, hori azkenan sujetiboa izan izaten da eta sujetibotasun horren artean eta haaseei aukera gaien artean bazurea, aukeratu dutela jakitea oso-oso ba, e, ba, ederra da. Gainerako herritarrek haste honetan izan dute sarituaren berri, zuk lehenago esan bezala abuztuaren ogeita sortzian, jakin zenuen Javier Mendiguren idazle eta editorearen eskutik. Lehen erikaren bizipenak eta sentipenak entzun ditugu, zuk nola bizi izan duzu, hasteta erdi bi asteko tarte hau. Ba, azteko erabat, e, ez ustean arrapatun inoen e, deiak ez dakizergatik e, buruan nuen, e, hor e, kontzientziaren ezer digunean, baina txokoren batean banuen iraiaren bukaeran lan bat bidali nuela, igartza e, sarira eta... Ekainaren bukaeran. Ekainaren bukaeran e, bidali nuela. Eta udantzea, oso, oso presente izan ez dudan arren, ba, bueno, abuztu ba, bukaera aldera hor txokoren batean banuen oroitzapen hori. hala ere, e, irudipena nuen... E, deitzekotan saritua izan eta deitzekotan ba irai hasiera edo izango zela ba banekilako sari banaketa ba iraiaren inguru horretan 8 bedatzi, 10 11 inguru horretan e, izango zela ordun deiak e harrapatu e, harrapatu niuen eta sekulako sekulako E, poza erain zidean, ez da? E, telefonoan engueni, zu inguruan zen biltzan, eta, eta uste, e, e, ez errentzun gabe, hau da, telefonaren bestaldean nortzegoen jakin gabe, jarri nuen aurpegiarekin se, se, se, berala, antzeman zenuela, zegoen e, atzean, ez? E, telefono dehiak iraun bitartean, poza ikaragarria, eta telefonoa eskegi eta ni uzte berela hasi nintzela kontzientzia hartzen horrek guztiak eh zer esanai duen ez ze, ze ardurak ekarriko dizkidan ze erantzunkizun eta eta bueno, e, presio horren gozoa E, e, gozatzen hasi nintzen, baina presioarena, ez? Zoriontasun utxarena baizik eta presioaren, uste, ideia politia dela, ez? Presioak berak e, gozara egin gai, gai, gaitzakelako eta gozoa presioaren goxo hori ere. Baina lehenengo momentutik, erabat kontziente e, alako sarik eta batek zerreskatzen duen eta zer eman behar diudan. Eta gero sentipena oso oso berezia da, e, bat arte horretan, abuztuaren hogeita sortze eta iraiaren amarreko tarte horretan, e, arrazoi bat edo beste aukera izan dedalako literaturaren zirkulu honetan, herritar e, ba, eta idazlez berdinekin, hartu emana izateko aukera izan det eta orduan beti buruan banuen jo jakiten dezunean gero hala afrogatu delako ez jende asko postu dela e, saria lortze horrekin eta inguratu zaizkidala ba 28 eta 10 egun hoien bitartean ondoan izan ditudan pertsonak Amarrean bertan, amaikan urbilduza ezkit zorion zera, eta momentu erretan, nere barne gogoetan, banekin eta banekin jakiten zutenean eh, asko postuko zela baina ezinien eh, e, ezer esan ez, eh, orduan eh, bueno, sentipene berezia eta polita izan da hori ere. Gure gorpuz nagituak hastin zen Ba, hemen izan ginenean, e, segurako irakurle tertulian, hortzinen ba, ez, e, Garazi Goia, Goizalde landabaso, Naiara Goia, Gurasoak, e, Mikel Babiano, gorkazkarate, jende asko ez, e, euskal literaturako e, jende asko, ba, igartza sarik eta oso presente dutenak, eta bere berri ba e, jarraitzen dutenak, ez? Eta e, nik jakin <laughs> ze goeratan enguen, eta ez zine san horrek, eta jakite hori ez, jakiten dutenean, pozi pozijarriko diraba, eta, bueno eh izan da bai Dena Dena presego e Azken urteetan irati azken urteetan Euskal Herrian bizi dugun eta baitatu dugun minaz minu manoaz Idatzi nahi duzu ezta liburu Bai, idatzen eta ala aurkeztu nuen idatzizko proiektuan eta ala, ala kontatu nuen e, aste Ezta Ez minaz eta sufrimenduaz idatzen nahi dudala, azken bat terrorismoak eta indarkeriak eraginduen e, minaz. Baina mine, humanoaz, bainarik ez duen e, horretaz, e, sentipena beti justifikatzen bezala, gabiltzala, eta ditugula urteak eta horrek sekulako mina eragiten duela. Min hori, e, areagautu egiten duela... E, izugarri, bainarik gabeko minio horretaz edatzen nahi det, alderik ez duen minaz, alderatzen ez duen e, minaz, justifikaziorik gabeko minaz, eta baita e, biktimen bakar dada eta isolamenduaz ez. Jarri nahi ditut pixkabat, eleberriko, bueno, pixkabat edo bat, eta asko bereziki horretan fokoa jarri nahi dalako, jarri nahi ditut eleberriko pertsenaiak e, elkarren minari erreparatzen jarri nahi ditut. Iduitzen zaidalako eh saia dela minari erreparatzen ez badiogu eh mina erreparatzea ez eta alegin eta saiakera horretan jarri nahi ditut beraien barne minari begiratzen beraien barne mina entzuten baina baita besten e, mina entzuten ere ez e, min propio hori bizitzen ari diren pertsona bakarrikoa da ez biktimak bakarrik ez diet pisu hori biktimeei e, jarri nahi, baizik eta bereziki e, gainerako ez da e, gainerako gizarte guztiari. Iratirentzat zer da mina. Ba, puzle bat dela esango nuke konturatzenaari e, naiz, e, begiratzen eta entzuten e, ikastenari nahi e, neurrian, neuurrian, bakoitzaren e, mina oso oso ez dela eta bakoitzak bere mina bizitzeko modua duela eta min propio hau da, iratiren minia, min horiek guztiek e, osatzen dutela, ez. beraz, e, e, mina hori oso irregularra dela, baldin eta jakiten badugu benetan, beste minera iristen, eta bestearen minera iristeko, ba, begiak eta belarriak e, zabaldu behar ditugu, ez? E, eta min horietatik e, jantzi e, gure minia. E, Uztet, minera ikitzaia dela iratirena, beste minetara iristen dakien e, neurrian. Minak, mina ematen du, baina mina izan daiteke suntxitu eta lozorroan usteko, eta norbere miniori izan daiteke norbere burua suntxitzeko, edo miniori izan daiteke e, norbere burua eraikitzeko. Bati baino gehiago hori e, entzun izan diotez, bere bizitzan... E, e, E, Fasez berdinak izan dituela eta momentu batean konturatu zela e, miniorrek gorrotora eramaten zuela eta gorrotori bere burua suntzitzen ari zela. Hortazo hartu zenean, miniori beste zerbaitetarako erabiltzea erabakizuela eta nik ere e, lanketari egina nuke neure buruarekin. E, gizarteko edo zein gaik dela ere, e, arrazoi ezberdinak atik sortzen den miniori, Modu eraikititzailean erabil nahiko nuke. E, egia esan e, ikasteko bide asko izan dittzt eta zenzu horretan ikasi nahiko nuke. Eta uste mina, mina sentitzen ere e, ikasi egin daiekela prozesu bat izan daiekkeela eta. Iratik minaren inguruan idatziko duen liburua, mingarria izango da, mingoxoa, mintxa murra, nolakoa izango da Itza horiek dira, batez ere azmarratu zirenak lenguan ez e, goxotasuna eta eta xamortasuna e, ezin bestean, nik ea ipatu nahi den minori, elkartzeko izango da elkarren gana e, urbiltzeko bizikideetza sano eta oso asuntxu bat e, eraikitzeko bere gordintasun eta gogortasun guztiarekin hori e, baita e, azaleratu nahi dena, estalkirik gabeko min bat jarrena eta azalean eta hori gordine eta gogorra da Baina hori horren hurrengo pausoak izan daitezke e, xamurrak eta goxoak. E, firme tasun batekin hau da guztia, e, zuzena eta garbia izan behar, da inongo lainori gabea eta inongo e, estalkirik gabea. Baina beti ere goxotasunez eta, eta xamurtasunez e, bizilagunaren gana, ondokoaren Jarrera horrekin hurbilduko gara edo bestela ez da harremanik eh, sortuko eta bizikidetzak harremanak behar ditu. Minori kudeatu beharko duten zenbaiten izenak hasi gara ezagutzen, adibidez Oianarena. Bai, Oiana izango da Eleberriko pertsonaia nagusi eta kontakizuna ardaztuko duena. Eh, Oiana izango da abia puntua, tautzen nahi diot pixka bat e, bide egiten. Oianari etak, orain dela, ba, ogeita bi urte aita hiltzion, eta hiltzuen oianaren aita garondoan tirua eman da, eta ogeita bi urteren ondoren ba, eskolatik bueltan, kaki alabak, urteko kaki alabak egiten dizkion, galderak tarteko, oianasi da bere mina berri identifikatzen. Nola ite dezakegu dezakegu, ba, lozorroan, E, izan duela minori eta orain egoera honetan ba, berriroari dela minori berri identifikatzen eta konturatu da zerbait ez dakio sondo zer baina zerbait eraiki nahi duela hain suntzitzailea den eh mino horrekin oianak inguruan izango ditu ba 15 urteko kaiti alaba 14 urteko semea, semeanaia bikotea aita hil ziotenean zuen mutil Baina zirkulo horretaz gain, oianaren inguruan ere zirkulu berri bat sortuko da, pertsonaia ezberdina bilduko dituna, eta batez ere pertsonaia ezberdinoien ahots ezberdin eta anitzak e, bilduko dituena. Eta horiek jarri nahi ditut, elkarren gana, e, gerturatzen, ere borondate izango da, pertsonaia horiek guztiak e, elkarren gana urbiltza, eta elkarren zuten jartze elkarren minak entzuten jartza, baina hori da, e, nik nahi dedana, basi edo iruditzen zaidalako, biziikletza sano eta oso suntzu hori eraikitzeko e, ezein bestean benetako aitortza zintzoa egin behar dizkiogula e, minurri ez enpatizatu ahal izateko eta bizikidetzaen oinarri sendoak ezartzen hasteko e, baina hori da nik sinisten dena eta nik nahi dena horretan jarri nahiko nituzke pertsonaiek baina lehen aipatu bezala mina bakoitzak bere modura sentitzen du, bakoitzak bere tempoak ditu, mina udeatze, kudeatzeko bere moduak, baur daudelako beldurrak, eta mamuak, eta nahiak, eta aurreiritzeak, eta konra esanak, eta ikusiko du bakoitza zenbat eta nola hurbiltzen den e, bestearen gana, gehiago kostatuko zaile, beste gutxiago batzuek pausoak aurrera ematen dituzten neurrian, beste batzuek atzera emango dituzte, eta alderantziz saiatu, saiatuko dira, saiakera horretan jarrene ditunik, hurbiltze eta entzutu zute saiakera horretan, baina ez dakititutipena dute, ez direla, akaso bai edo akaso ez, ikusiko dugu aldi berean eta nora iristen ote direnez. Ez min gordin hori zuzenean bizitzen ari direnak e, bakarrik, gauda ez ten daifokoa biktimen garen bakarrik jarrinai, biktima okitzak bere tempuak eta izan behar ditu lako, ditu lako, eta guri horiek errespetatze daokigulako, baina gainerako ongan, gainerako gizartearen ganere jarri nahi dute fokoa iruditzen zedelako, erantzun kizuna hundia daukagula horretan. Sarituaren eta proiektuaren nondik norakoak jakitean, jende asko postu da, irati. Eta zure itzak, entzun eta irakurtzean, zorionduz bidali dizkizuten mezuetan, Gehien errepikatu diren esaldiak hauek izan direla esango nuke. Ze ausarta, ze erronka eta irakurtzeko ze irrikaldu den. Bai, nik esango, ausa, esango nuke ausarta, ausartitza dela gehien errepikatu den e, kontua. E, aurreko batean xaber mendigurinek aldetzen zidan... E, ba, bueno, nik literatura ezagutzen dedan neurrian, behiratxai bat egiten degulako asko irakurtzen degulako, irakurleta aldetako dinamizatza lanak egiten ditu alako, easentxazioan nuen alako zerbaiten beharra baote zeguenez Claro, alako galdera bat oso potola da, nik ezte euskal literaturaren tesi bat egin jakiteko eta aztertzeko a, zientifikoki eta formalki zer idatzi den eta zerene utsunea dagoenez. ez. Esan nion, bai, sentipera izan ezakela, bueno, propio minea erdigunean jartzen duen libururik, liburu mina nitz anitzik estetela ez ezagutu baina beti zalantza horrekin ez? Ez, e, asko asko irakurtzen baina irakurtetako hori ere aztu egiten zaiteta, eta, eta ba, bueno harrapaladan e, irakurtzen liburu asko ta asko baina e, ausardia hitza entzundu denean ausarta hitza entzundu denean e, bazen garaia bezalako hitzak entzun ditudenean naiz, e, ausarta bada egin behar dedana benetan horren beharra zegoelako mm -hmm dela uchu bat zegoelako dela eta orduna orain arinez konturatzen eh baietz nere asmoekin aurkeztuetan eh proiektu hau ba bueno berria izan daitekeela edo zerbait berria ekar diezaioekela ere e, e, euskal literaturari hori orain arinez konturatzen horren atzean e, zer dagoen edo zer egon daiteken e, konturatuta behar bat egon daitekeela eh ausarta baldin badanik egin behar dedan hori Etorkizuneko noa horrentzat. Hala erasanko nuk egeitz niretzko era bat e, naturala dela hau da. E, Etxe dela iruditzen zerbaita austa e, egitera noanik naturala dela, e, minaz eta minaz berdinaz hitz egite eta iruditzen zait, bizilagunarengan ere naturala dela, naturala izan beharko lukela Hori guztia zalantzan jartzen dut e, ausarta hitz horrek izan dezaen karga e, kargarengatik. Eta aurkzuneko nobela horrentzat izenburua ere badirudi oso ondo pentsatua duzula eta heldu nahiko zeniokela, hal izatera behinzat herriak ez du barkatuko. Bai proiektu asko aurkezten dira titulu baten pean eta gero handik urteter dira liburu argitaratzen denean liburu beste titulu batekin ezagutu izan dugu ezta. E, gaur gaurkoz pozik nago bururatetako titular, tituluarekin eta proiektuari jarritako tituluarekin, aurkeztutako laginaren bukeraan e, keinu egin nion barkamenaren e, ideiari eta orti pixka totu zitzaidan esaldi egin hau erabiltzeko e, aukera eta gustora nago egindako aukera ketarekin gaur gaurkoz mantendu nahi nuke baina jakin badakit liburuak gorputza hartzen duene neurrian baideia berriak sortuko direla eta bide berriak sortuko direla eta titulu berri baterako aukerakere sort daitezkela, baina momentu zauda egindako e, aukeraketa bada hitz esaldi esaldi egin bada baurte askotan gure kaletako paretetan irakurri izan deguna ez eta neri propioa ba, ez sineguna eta serrea sortu, sortu izan didana ba gogorra eta bidegabe iruditzen delako herriaren eta eta barkamenaren erabilera hori ez e, nik herria bere osotasun guztian erabili nahiko nuke eraikitzeko eta, eta ez e, suntsitzeko. E, iruditzen zait gaur orain eta hemen edo bihar har orain eta hemen ez zi orain eta hemen gizarteko herritar bakoitzak, bizikitza osasuntxu horren eraikuntzan ba, gente aktiboak e, izan behar degula iruditzen zait, eta etorkizuneko belaunaldi berriek, etorkizuneko herri horrek ez digula barkatuko, ez digula onartuko, ba, gaur, orain eta hemen, e, ekarpenik eginez izana bizikidetza osasuntxu horren e, alde ez, e, E, askotan aipatzen da, ba alasai, denborari pasatzen utzi behar tzaio. Bueno, denbora pasatzen e, utzi behar dala garbi dago, e, denbora behar dela, baina denborari pasatzen utzi altzaio modu aktiboan edo, edo modu pasiboan, ez? Eta modu pasiboan denborari pasatzen ustea oso arriskutsua e, iruditzen zaite uste terantzun kizun bat bat daukagula, poliki-poliki e, modu batean, bestean bakoitzak bere erraminta eta tresnekin modu errespetutsu batean ekarpenak e, egiteko. Ba, behonda izula irati. Gu ikaragarri postu gara eta asko, asko eskertzen dugu zure saialak egingo duzun ekarpena. Eskarrik asko gaitzu. Bon, Aproveitzatu nahi konuke beti ondoan zaudeteno eskerrak emateko orain arteko bidean e, ondoan egon zareteno eskerrak emateko badakidalako emendik aurrera ere e, al eta behar dudan guztian ba, egongo zaretela eta eskerrek asko zui da gabe, egon gara eta aurrera antzean ere gustora egongo gara. Zalantzare gabe egon gara gara. <tosimitzen> Zalintze danzean naizena bisitzakupidagabeo netan sare ikestago ye ye lichthorstiz sato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 Bertsoz kantatzen ez direnean, du agurrak, Eri bizitza beda, Ezote dira lapurrak, Betiletan gurut ziltzatu, marren galdera ikurrak, zure bitartez lastan dudikiut, maitasunaren gailurrak, negua heltzen zaidan ean jon, hartuko beldurrak. Zubezelako eguzkiekin, urtuko dira elurrak. Zubezelako eguzkiekin, urtuko dira elurrak. dish ki de bat baser oro tan bena poesiaren egoe sendimen dusko berchoe zutena plaseta kantari bakardadez ezgioxia hitzen iruten, bere barnean irauten, oin nazez ikasia, ikasia. Lunago, zer mendie galetan, Oroitzapen den gerora iesetan joan intzano Nunago Zerlaretan mere peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora esetan joan itzana esia urratu di libratu enkanta aikaitza diski doaz batzen ikara da Bati eta beste ari entzun, e, Euskal Herrian zehar eta ziurren kanpora ere, barriat zituen azituen lagun eta ezagun ezberdin ari entzun, eta, eta denok e, gauza bera, azpimarratzen dugu, e, zen mutia, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen, zen ze zuen nola hurbiltzen zen ze beste e, emana, e, egoten zekiena e, zintzotasunez, beste enpozera, E, urbiltzen bazekiena eta eta horren isla zena bere bere i griparra ez,re bere, bere zorion transmisisi hori. Bai ikaragarria. E, nik inguruko askori esan diot, e, nik ezagutu dudan pertsonarik ederrena ederrenetakoa bahinzaat bai ederrena ez ezpazen. E, magikoa, e, Gizatasun ikaragarrikoa, zintzoa, sentibera,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 Irunarrian burlatan adibidez e, lanean aritua zen gu arituak izan garen e, ikastetxe berean baina ez dugu sekula elkarrekin koinzitu e, e, lanean beintzat ezta baina aldi berean ba, bestelako bitartekoen bidez oso oso harreman hurbila xamurra eta goxoa izan dugu baizuk eta bainik ez eta esan bezala elkar asko, asko maite, maite genuen eta gutxik bezala sentiarazi zidan e, benetan maiten induela. Martxuaren amala guan emanionik bezarka da e, estu bat, antxe iruneko ateneoan eta oroitzapen ederrorekin geldituko nahez. Ni, e, denboratan elkarrekin egon gabeak, e, luze eta zabal, elkarrekin solasean aritzeko E, opari egin genion e, elkarri ni saria jasotzera joan nintzen berak epaimailanak egin zituen sariketako saria jasotzera joan nintzen eta sari banaketarako oso pertxo polita e, prestatu zuen niri kantatzeko e, ni alakorik bizigabean nintzen une hartan sentitu nuen E, bati norbait omentzen dutenean edo norbaiti operia egiten dutenean eta urreskoa dantzatzen diotenean propio pertsonari zer sentizatzen berak propio begietara begira e, bertsoa kantatu zidan hori oso balioan jarri noen, baina niretzako ederra izan zen mm, egontzela, denbola tarte batez bezperan, gauean edo erratzutik irunera bidean, negan pentsatzen Bertxo hori egin eta Bertxo hori niri e, oparitzeko. Bertxoa begitara begira kantatu eta bukeran sekolako besarka da emanion eta gero aritu ginen, zekaitze zizketan, bertsolaritza laritza zizketan, irakaskuntza zizketan, literatura zizketan eta unearekin gogoratzen naiz. E, atzo Parra egiten nuen, eta gorre retorri garen egin horire sortzen zitzen dan Espainiartean. abuztuaren nogeita maikan hemen txizan genuen, duela pare bat aste telefono bidez sartu itaka saioan e, Bururatu zitzaidan saio bat egin behar genuela, ba, pertsona ez berdinekin, eurei ba, irakurketa bat e, eskatuz, e, irakurketa bat maigaineratuz, Eta ba bueno oso oso gertuko jendeak, baina berale bururatuz egun ba Barberenari ere proposatuko diogu jakinda eh alba zuen prestu azalduko zela eta prestu azaldu bakarrik ez, 10 minutuko tartean sekulako paria egingo zigula. Ederra izan delako beti bera e, euskara zintzo eta beratzean entzutea, baina Mami hori ondo betetzen etadakielako eh, betezezake eh, aaletik hamar minutuko tarte hori, baina sentsazioa izan dugu beti sentipena utzi izan dugu, eh, benetan hausnartu eh, duela esana nahi duen hori eta ustu egin nahi oda eman egin nahi izan digula. Bai eh, bakarra, bakarra zenzu hortan eh, zuri sarioanak eta egunean eginzizun oparia jonek bakarrik egin diezazuken. Eh ikaragarria da, ez? E, mugak gainditzen dituen e, oparia egin dizun, e, nik ere gogoan ditut oso bihotzean ba hiltzatuta danamatzada da nain bat e, momentu eta oroitzapen, ez? E, duela e, iruzpala hilabete halaxe bidali zidan mezu bat, esanez, ez eh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 bai saiatuko gara ingurukoen e, ahots batzuk biltzen eta bere izoztu zitzaigun negu ura liburutik olerki batzuk aukeratuta saio eder eder, eder, eder bat ontzen gaur olerki bat jonen abuztuaren 31ko hitzak eta musu besarkada potolo eta estu bat iglioz Zualt zarazu, magalt zarazu, itzal zarazu. Zu atz zarazu, ikatz zarazu, arratz zarazu. Zu nun zarazu, lurrun zarazu, urrun zarazu. Su. Zu lur zarazu, su. ezur zarazu, beldur zarazu. Zu otz zarazu, illotz zarazu. Biho zarazo Bagoaz baztan aldera. da Ean ze irakurtzen duten. Gero arra <tusurra> bihurtuninitzaan Kaio Jon bar berena aixota ongetorritak gara.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 Harry bitartean, e, hau da, azkeneko zelkarrekin egon ginenenean, alaipatu zendian, atzo bertan irusenituen 3 iru liburu eta 3 urak hasi ditut, bar gauean eta bakarren batek harrapatu e, nau eta tira tatira. Zenbat denbora eusten dio zutentazio horri? Ba, lengutiago baina orain gaubi bia horretan ere daudenez, ba batzutan e, nahi ez ere, ba hori, denbora gehiago hartzen dut. Eh ba hori, es ba azterako, baina bueno, denbora faltagatik, eh bertzenaz, eh coste egiten e, Erosten baldin badut zerbaitengatik da, ba ba bueno, ba zerbait aitut dudalako, eh eh lantzen duen gaia ba nolabait ere erakargarria irutuzai eta coste ditu zaiz tentazioari ustea ta hurtzea, es e, xoko batean e, baztertuta ustea coste egiten zaiz bai. Uda garaia, eh, azken oporra aldiogu, eh, bereziki izan da eh, eman korragoa edo irakurketari emanagoa, edo ez zertan. Eh, ez, ez nabar menki, ez eh. Ez du bere izi jonek ekaina, ustaia, ja, maiatza, apirila <laughs> edo abuztua. preziki <laughs> es, es, bereziki, baina bai, leitzeko aukera izan duela eta, eta, bueno, e, konten horrekin, ez. Ba, Bintzat denbora hartu du negetako, Denbora hartu du lehitzeko eta, eta konten, bai. Irakurtzeko txoko gustoko hori? Ba, e, etxian bera e, ez dudan, prezizki, baina bai negu aldera do, lurreko zua, piztu eta inorreza olaiko, ez, yes? liburu potolo bat hartu eta e, lehitzeko tarte izatea, ba, ez dakitua ikla izaten da. Mm, bota liburua, Jon? E, liburu bate eskatu dizugu, e, ze liburu den? E, nola iritsi den zure eskuetara, bueno, ohiko moduan iritsi bada Iruñeko dendan erositakoa izango da. E, eta et, et zer harrapatu e, zaituen, harrapatu badaitu da zergatik? E, gaurko holkua hori. B. Mm -hmm. Babeira, eh gaur ekartzen dua liburua berez ez da berri-berria, baina baina bueno, nik eh eskutan duan liburua edizio eh berritua da, azken edizioa da, bai? Eta Salvadorren e, odolaren mintzoa da.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 eh egin edo denarelako egin eta e, buelta ardia eta ta berriz ere ba, erratzu aldera, bai? Eta eta hoxe, Aspaldi Leitutako liburua zen, baina bueno, e, aipatu dizueban ba azken azken aldiko herriko errepikakor honekin, ba hoize, ez berriz ere gogoz nengoen e, liburua leitzeko. Eta eta gustatu dut, ikaragarri gustatu dut liburarekin. Ekait zer du liburuak? Berezia, badak idalakozuk ere bimaino gila eta heldu diozula libureari. Zer du, liburu honek, ba, berezia? E, Liburua, berezia, liburu honek hiru e, bueno, zati ditu, e, lehenbizko zati hau e, ba, hitz lauz edo prosaz idatzia dago, e, bigarrenean berriz a, ba, bere berzuak aurkituko ditugu. Batzuk e, idatziz egindakoak e, eta bertze batzuk bapatekoak ez. Eta bapatekoek ere e, eskertzen dira, hor ba, ageri agerian gelitzen delako e, xalvador zuen lirikotasun hori.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 Berak hitz eh, lauz eh, kontatzen du pixka bere bizitza, eta bueno, unki garria da eh, nola kontatzen duen ba, bere bizitzako ba, historia bera ez. Hau ba, da eh, nola kantatu zuen lehen bizko bertsoa, ba, bueno, azkenean ez eh, dakite eh, banka alde hortan edo moiskor batzuk han eh, nomen zeuden, eta bueno, ailei erantzun nomen ziren bertsoz, eta aileka kaizki hartu zuten eta gero eh, lasterka eh, alde egin behar izan zuen. Edo, edo ez dakit, ez, eh, aita hiltzenean zer zuen eta nola adierazten duen, eh, eskolan ere ez, eskola zen zenetzen bertan kantatzen, elizan berriz eh, eskuara ziteko eta kantatzeko aukera izaten zuen, eta bueno, batean zer erosu egoten zen eta bertzean aldiz eh, zeinen arrotz, ez, eta eskola eh, gara utzi zuen, gazte zela ikutzi zuen, baina, bueno, erakaito ortzen du ez dela, ez dela damu, ez, naiz, eta eskolarako eh, balio zuen, ez. Eta, bueno, itz lauz kontatzen duen e, guzia, iduritzen zait, e, modu magiko batean kontatzen duela. Eta, bueno, e, bertsuaren munduan bazabiltza, e, ba, bueno, hori sentitu egiten duzu, hori nola ere idealizatu ere egiten duzu, eta, eta bueno, gozatu egiten duzu bai. Zer jartzen du? Hure plazako xalbadori eskainetako plaka horretan? Ba ez, ez, du deus hartzen bakarrik oia, eh? sortutako urtea eta, eta, bueno, iltzen urtea jartzen du eta gero bere irudia dago, ez. Eh? Eta, bueno, hortxe justu sartu eta bere ala ezkerra dago, eta, bueno, erran dagoa, ba, ezakite, oai ere, ba, kilometro aldetik ere, eta maina pollit hartzen du hor joan etorriak eta oitura hartu dute ez azken aldiuntan, ez, eh? ba, harata joan, e, antxe, hori ikutu eta, bueno, Boltardiatara echerat. Chirrinduanzoa zela, eh, barne bertzokanturik buruan bada ere edo kanpo bertzokanturik izaten du jonek Espainiartean? artean. Bat, batutan bai, selaien eh? e, ibilizkero edo bueno, edo malda malda baiti ibilizkero bai, gero malda goitia afera aldatu itenda de gente eta horrea ja, ba nekea areagote itenda honditu eta horregi erran e, bersotarako Ba, aukerata gogo onitzike zut izaten, ez? Hor e, Arnasari eutzi e, e, Alde neurrian eta eta itzilera. E, txikiek edo zarrenek, zarrenak pentsat eh galdetzen du? Aita, ja, ze zara irakurtzen edo galdetzen dizun egunean zer antzongo diozu eskuetan odolaren mintzoa dezula. Ba, oniken ez zu, ez du galditen, bai, ba berakine,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 Ez dute Salvadorenitzabetze berak liburuan erraten du, ba, bueno, familiari eskatzen dio, ez? Nolaik ere, liburua akitu eta gero, ba, alde mintzat e, liburua eh sukaldeko xokoan usteko, e, bueno, e, familiaren berri izateko eta bertako tertuliak, eh nolaik e, e, liburuak berak aditzeko eta arima ematen dio liburuari eta bueno, ezagitu, ezagitu hortaraino alegatuko naizen, baina bai. Gustatuko litzaidakela, ba, liburu honek ere e, xoko privilegiatu bat izatea eguretxean, eta alabak eta semeak e, eskuragarri izatea liburua, bai. Xalbadorren odolaren mintzoa, edizio berritua Jon Barberenak ekarri diguna, Jon. Mila, mila bai. esker, besarka destu bat, goierritik baztan aldera, zu, beti berdin esatizut, beti bezala plazerra zurekin bai. bat egitea. Ja. Berdin, esker mila ez zoi. Gozatu eguna. Bai, esker mila, gero tío. Jon, beti bezala, plazera izan da. Irribarre horri jolasteko eskatuko nioke, jolasteko gezurretan, nirekin, egiteko korrika eta pausa, eta egiteko ozka, begirada zorrot zorri.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 Pesarka da estu bat entzule, hastea ondo ondo pasa. Da torren asterarte aio. Aio.